До Варвари схиляється банкір. «А що тут смішного?» – питає цей приємний хлопець. Вона повторює фразу Василя про порося та грім. Не забуває й про міліцію, яка тут ні до чого. Банкір здвигає плечима. «Так, а що ж тут смішного?» Варвара двома вказівними пальцями притискує собі рота, який, мабуть, Округлює в такий спосіб, витирає помаду, щоб збилася на краях вуст. Вона повертається до банкіра і каже, не смішно? Ну, тоді, мабуть, у вас немає почуття гумору. Або моє почуття гумору занадто вишукане. Зрозуміло? Браво, браво, Варваро. Так його, так. Нічого подібного я ще не чув. У власній приймальні я знаходжу Вікторію та Ігорка. Вони вчитуються в доповідь про проблеми України з орієнтацією, яку я не переклав. У змучених алкоголем руках Ігоря тремтить маленький папірець. Іноземні інвестиції, проблеми перешкоди, щось таке та ще щось таке. О Нарешті, радіє мені Ігорко, що було корисного на нараді? Балаканина, шаблонно відповідаю я. Ігорко впізнає власний штамп. Оце гівно нам на всіх розписано. Чого ти не попросив секретарку, щоб вона зробила копії та рознесла нам? Ха, а секретарки немає, дев'ять. Її десь немає, а я був на нараді, кажу я Вікторії, котра примружилась і тому нагадую якогось хижака. Буде ще мене ця стриптизерка недороблена страхати. Краще скажіть мені, що малося на увазі під щось таке. Я вже не говорю про ще щось таке. Ти ж у нас дорогенька експерт, знавець ідей «Валерія Леонідовича, то поясни нам, що воно хоче?» «Може, знову простата?» «Я злий». Ігорко кривить рота. Віка незворушна. Поглядає на Ігорка. «Ага, хлопчики попили вчора горілочки, так?» «Чоловіча дружба і все-таки інше?» «Ой, я не можу!» Вона сидить на столі, ворушить ногами і дивиться на нас, як на побитих собак. Дзвінок. Станіславе? Це Степан. Я можу до вас зайти. Телефонував Валерій Леонідович, питається про якусь доповідь. Вам є що сказати з цього приводу? Степан до всіх звертається на ви. Ну, про всяк випадок. Ми ж пам'ятаємо, що земля кругла. Він читає папірець хвилин п'ять. От він гальмуватий. Потім відкладає на край столу. Так, ясно. Про проблеми писатиме Станіслав. Про перспективи, ну, мабуть, Ігор. Тому робимо так. Про правове забезпечення писатиму я. А Вікторія буде писати про громадську думку. Він переписує назву собі в блокнотик. А хто цікаво його такого розумного вдарив дзьобом по голові, коли він зібрався фотографувати швейцарських повій? Ха, неймовірно чекай, то що буде щось таке, а що ще щось таке. Ай, ну потім підставимо. Головне, щоб було видно тіло. Вдягати будемо потім. Фельбанки з мене, каже Вікторія. А з мене, як завжди, модні запозичення та тенденції, каже Ігорко. Вони говорять однією мовою. Я ж думаю, де поділося моє кляте воно? Поставило мене на випробувальний термін, а саме кудись утекло. А доглядати мене хто буде? Навіть на чортів не можна покластися. Проблеми. Ага. Чудово, кажу я, і йду до свого кабінету. До кінця робочого дня займаюся перекладом. Я що, москалик? Наймався їм за таку мізерну заробітню плетню гарувати тут зранку до вечора перекладачем. В Україні проблеми з орієнтацією, а в мене – з мовою Валерія. Не розумію, як може людина, котра все ж таки закінчила вуз, так висловлюватися? Я хочу кави, але секретарки немає. Може, надряпати про неї доповідну? Не ім'я її недолугого дядечка? Ух, ненавиджу всіх. Гуртом. Ненавиджу. Входит ігорко. В'язнеш, братан? У великих і дуже великих проблемах малих і дуже малих іноземних інвестицій. Я ще не брався до проблем іноземних інвестицій. Пишу тут про проблеми орієнтації України. Я що, взагалі фахівець із проблем? Та ні, заспокойся. Ти міжнародник крутелик. Ми це знаємо, ага. Але що це означає в наших умовах? Це означає постійно працювати перекладачем а також писати лайно на загальні теми. «Ти чого припхався?» – огризаюся я.